І нарешті – молодший. Йому не додає політичного окілю тюремно-дисидентський досвід. Але борцем з тоталітарним режимом, постраждалим за прогресивні переконання, він міг себе назвати зі спокійним сумлінням. Таких симпатичних борців за свою свободу публіка ще не бачила. Незвичним було занадтого все – посмішка, розкутість – Вільне володіння мовою – гумор. Назанадтого стали ходити, як на тенора. В нього з'явилися свої фани. А все пішло в старий козацький спосіб. Ті, хто самі пережили хмільне нуртування загалу на другий день творіння, пам'ятають, як тоді робилися біографії, як тектонічні розломи підносили над шумовинням дно, що ставало вершинами. А ті, хто за віком цього не знають, то йому воно і не цікаве, як усяка запелюжена історія. Віднедавна, у новому вже сенаторському житті, занадтому подобалося прокидатися вранці і голосно гукати на всю квартиру Мамко, люлю. Подобалося довго крокувати сяючим паркетом до сяючої ванни, облаштованої як кабіна космічного корабля. Без інструктажу і гіда сплоха не втямеш, на яку лискучу гульку натискати, яку матову пупку повертати, якою нікельованою дрючкою вмикати і вимикати». Дожився, що журналістів почало цікавити його хобі. Довелося щось вигадувати. Таке, щоб і просте, людяне, зрозуміли електоратові. Та ще й з гумором, м'яким, народним, нашим, на побутовому рівні. Сказав, колекціонує засоби для гоління. Бо публічний політик – не публічна дівка, Йому своє справжнє обличчя приховувати – нічого. Хай усі бачать щире, чисто поголене правдиве лице демократії. Публіці це, як і все від нього, сподобалося. Спеціальна шафка у ванні зберігала те добро. Всілякі жилети, креми для, перед, після, замість, лосьйони для, перед, після, замість, муси і гелі, туалетні води, та одеколони Францію та Італію Англію та Німеччину З Америкою Жодної Туреччини чи Польщі Боже збав Минулося і забулося Вивітрились Бульбашкнули Гавкнули Загулиті літа, що відгонили тройним Ленінградські леза Ніва Захлюпотіли десь, мабуть Біля покійного крейсера Аврора у променях одноіменної зорі. Йому подобалося, як швидко його дружина, його мамка Ліда призвичаїлася до іншого життя, наче не її мати баба Семклита, й досі жила у тихих водах, ходила у кухвайці, покійного діда під штаниках і чунях цілий рік, бо мерзла, неначе увібрала з життя увесь холод, і ось тепер. Він виступав на ній інеєм, і не танув. Подобалося, що він колишній безіменний хтось, син і онук таких самих хтосів, з маси, з натовпу, з юрби і юрми, став поважною людиною. Втручався у процеси, крутився, засідав, вирішував, дописував, виступав, уособлював, брав участь, обирав, був обраним, «Створював, членствував, належав, коптувався, залучався, втілював, головував, бив перший удар по м'ячу, розрізав стрічку, усміхався в об'єктив, спускався в забій, давав інтерв'ю, навіть жартував по телевізору. Не счувся, як доскочив сметанки шановного і шанованого товариства». Вже і даїшники впізнавали його. Мати грубуля, дочка товстуля, а син кучерявий. Йому, нарешті, відкрився світ не той стерилізований і кастрований, дуже ідейний запотівкою совєтського спутника.